Autekin lantaldeetan parte hartzen duten ordezkariak beren orain arte lanaren emaitza aurkeztu dagute. Sebastian Idoi, Mendibeko ausapesak, ekonomia lantaldean parte hartu du. Ekonomia mailan ere industria ofizial legoa eta komerzioa. hor egin dugun lana izanda egi elkargo bakotsak orain arte zer egiten zuen eta zer egiten ala luken egi elkargo hondi bastiana eta zer ere atxiki behar litaken urbileko egitura batzutan. Adibidez lan ere muak ipatuak izan da, lan ere kudeak eta lokalki eh, lekuan berean egitea interesanta zitakela. Michel Zafren bankako merak ere parte hartzen du lantalde hortan laborantxa joratzeko. Beraz, eh, lugalde biziki egokia ikusten dugu, laborantxa garatzeko lugalde horren bagnean. Eh? Iriguneak eta hor diren jendaldea eta Barnekaldearen uh, artean. Komisioneak, hor diren, haute txeguziek, azpi maratu dute, laborantxaren importantzia, lugalde ontana, egun eta bihar eta zinez zaindu behar den ofizio bat dela, bai estelatzeko, bai kalitatezko desmartxek laguntzeko, bai energia eta arruaren uh, kanbiamenaren uh, gaia aipatzeko eta laburantzako lura beiratzeko San michel Antxoroki biderriko merak bere aldetik, zerbitzuak lan taldean ari zen eta ugala buruzki aurkeztu daukigun ideia nagusiak jende saherburuz zerbitzuak Uh, gazter eta aurrer buruz eta ekipamendoak. Erkursiz behartzela zela erri alde guziari uh, ber zerbitzoa ekarri. Egan haibat du mendiko erritipi edo kostaleko idina guzi horik zerbitzu bera unkandezagun denek, hori pondu handi bat uh, aipatu du lusaz hori. Envesizamendoak eta fonksionamendoa denek berdin unkaiteko, Eta organizazioa strategiko bat uh, Planoan ezagiz, elep egitura horri esker. Eta gero, behiz, erredi eman, gore errietan, euh, zivon egitura horrek, kudeantza, zerbitzoak ekartzeko. Bada beste puntu bat, keska hondiak sortzen hituena korida fiskalitatia. Alfonsu Hildiardonean egaraziko hausapesak parte hartzen du lantalde horretan, eta jonden hasteleenean presentatua izan da, akbak egin duen ikerketa bat, eta posibilitate behri bat presentatua izan da. Un pact neutralite, ce kia buku pluat zu lehondan. Alors un pacte de neutralité, ça veut dire que la balance serait faite par un fond de concours de le PCI c'est-à-dire que le trait final, la feuille d'impôt que vous auriez, serait neutre en matière de fiscalité ménage. C'est quelque chose qui, je crois, permettra d'avancer tout doucement dans le temps. Hormaldan, hola da errealitatea, ez ditzagun ukan elementu guziak edo ono izan dizten galderak. Ono gau ez diren galdera batzu, biak pausatuko dira. Bidea inez bezala galdera berriak diren dira eta erantzun berriak beharko ditugu atxeman. Eskolde berriak bat bai, guai, akitania ondia eta bestiak ere, sartu gira eskolde berriak onditan, denak kalatu gabe. Eta bakotxa bere funksionamendiaikin sartuada, eta emeki emeki, argi batuko gira, zumei turtearen buruan, gauza bakar baten egiterat. Galdera guzi irizpala horreino erantzunik emana, debate biziki interesgarria eta beratxa atseman dute horpartea hartu dutenek, eta olako beste debate publikoak ere izanen dira horreino, bai irisagin, bai eta ere, amiku zehaldean ondoko egunetan.